Розділ Нудне чекання, яке, здавалося, вже ніколи не закінчиться, завершується завжди різко та несподівано. Під кінець другого місяця відсутності Джепса й Ельзи, коли в порожній табір до напівдикого Біла в чергове з мовчазним аудиторським візитом прийшла Єлен, то вона, переконавшись в усе ще наявному цінному вантажі, кинула в порожнечу. «Вже видно!» Я відразу ж побіг за нею і ще якийсь час ішов паралельним курсом, дивлячись на її живіт і готуючи сороміцькі жарти з серії незапланованих зачать. Єлен спокійно подивилася на мене, як ви дивитеся на кенгуру в зоопарку, що скаче поряд із вами вздовж своєї клітки, коли ви спокійно йдете до вольєра з папушками. До того часу з неї остаточно злетів лак дурка-блондинка, крізь який став уже добре видно матовий блиск залізної леді, у якої просто всі в роду народжуються зі світлим волоссям. Зрозумівши спочатку, що в цій позиції припряжної коняки я маю вигляд дефективний особливо яскраво, і зміркувавши, що видно щось зверху вагона, з якої щойно злізла Єлен, я махнув на блондинку, що віддалялась, і рвонув назад. Я шугнув нагору, як марсовий матрос по свистку боцмана, завмерши у відповідній позі з козирком із долоні над безкозиркою. По правому борту біля самої лінії горизонту з боку села був видно маленький стовпчик диму. «Бачу один дим, напрямок Норт-Норт-Вест, імовірно важкий німецький лінкор типу «Бісмарк», – крикнув я вниз на місток, зрозумівши, що все-таки, незважаючи на низку прочитаних у дитинстві книжок про кораблі, морехідне училище перестало по мені плакати. Але за те з цікавістю спостерігає медицина». Я зістрібнув вниз і покрокував у село до Джима, людей, новин і обіду, широко розставляючи ноги в кльошах. При зустрічі ми знову скромно привіталися з Джимом за руку, я потім назву цей період у нашому житті періодом «холодних рук». Коли ж він закінчився, то ми ніколи з Джимом його не обговорювали, втім, як і інші, більш теплі періоди нашого спілкування. Як постійні члени чоловічого клубу ми не опускалися до обговорення власних відносин. Хлопці або дружать, або ні. І нічого тут обговорювати. Ми знову сіли обідати з цією громадою. Єдиною відмінністю від минулих застіль і, відповідно, найбільшою прикрістю була відсутність Еола. Її батько, дізнавшись, що сер Самюель покинув нас і, скоріше за все, назавжди, забрав свою дочку назад у свій будинок, який ріс десь у кущах на іншому кінці пустелі, щоб заново влаштувати її долю, бо, за його розумінням, її перший шлюб не склався. Це саме розуміння ніяк не могло вмістити в себе і тим більше правильно обробити інформацію про те, що його дочка була працівником місії, а не шістнадцятою дружиною Сера, як там його, забув уже. Батькою Оли був край засмучений втечою свого вкрай вигідного зятя, а ще більш засмучений враженням, виробленим, точніше, не виробленим на нього Джимом Гаррісоном, і особливо його категоричною відмовою визнати в Олі свою нову дружину. За словами Джима, він півдня витратив на спроби розтлумачити тутешньому з діда-прадіда і вкрай консервативному африканцю, як насправді йдуть справи. Той у відповідь посміхався, кивав головою, але своєї думки не змінював. Зрештою Джимі плюнув з пересердя і на підлогу. Як мовиться, і у святих геніїв клубок нервів може розмотатися в нитку, накопичитися слина і скінчитися терпіння. Потім відбулося вилучення батьком Еоли, її самої, також деяких її речей із цього гуртожитку при деякому фізичному впливі першого і нестямних криках і дряпанні другої. Як я дізнався пізніше, батька Еоли взяв у свій час за свою дочку у ватажка черниць одну корову і шістьох свиней, що, враховуючи тодішнє становище на ринку, інфляцію і навіть, можливу епідемію свинячого грипу, було дуже навіть хорошою ціною. Назад він худобу природно не привів. Через відсутність другого учасника договору, тай Джим, який публічно відмовився від посади наступника і нового чоловіка Еоли, не міг претендувати навіть на кілька відбивних. Єдине, чого я побоювався, це якби старому не сподобався такий вид бізнесу, і він не поставив його на потік, поки я перериватиму всю калахарі в пошуках моєї прекрасної Еоли. Я сказав «моя», бо в моїх думках вона вже давно була моєю, хоча вже кілька разів відмовлялася пройтися ввечері в табір, аби поглянути на мою колекцію барабанів. Не встиг я як слід освоїтися зі своїм новим гором і доїсти суп. До слова, сказати про Еолу я більше так жодного разу і не згадав. Як з'явився він... Спочатку, звичайно, з'явилася, а потім припаркувалася просто перед ганком машина, легкова, з ручною горилою за кермом. Із задніх дверцят вийшли він і вона, Ромео і Джульєта, які дожили до середніх років, Бонні і Клайд в адаптованому дитячому виданні, Адам і Єва після того, як продали першу партію молодильних яблучок, або просто Джеб і Ельза. Єлен, тільки побачивши машину, зраділа, як радіє жінка тільки раз у житті, коли до її будинку під'їжджає весільний кортеж. Джим підвівся і зустрів прибульців, як папа, противник абортів ранніх шлюбів, зустрічає нареченого в панківському прикиді, тобто досить доброзичливо. Я ж дивився на все, що відбувається очима собаки, який сидить під столом і розуміє, що в такий день гуляти вже точно не поведуть. На Ельзі був одягнений повний набір жіночого щастя. Не вистачало тільки шуби до п'ят, але та, напевно, чекала свого часу в багажнику. Джепс на 80% складався з віски, решта посмішка і капелюх. За звітні два місяці він довів себе до тієї блаженної форми існування, якої намагається досягти будь-який нормальний питущий чоловік, коли ти що п'єш, що не п'єш, твій внутрішній і зовнішній стан не змінюється. Перші ж його фрази повернули мені призабути відчуття власної ущербності. Привіт, хлопці! Як урожай, Біллі! Рукостискання, спроба обійняти моє вдале ухилення від тілотискань і поцілунків Я пошкодував, що у мене не було під рукою сірників А то я б усім показав, який до нас залетів вогнедишний дракон А ти, Джимі, я чув, ти вдарився в релігію Теж корисна справа Розв'язана спроба покласти Джиму руку на плече У відповідь інтелігентне відсторонення чужої кінцівки «Ну, чого ви такі похмурі? Я привіз вам випивки. Гей, мак!» Скам'яніла мапа на водійському сидінню ожила і не з першої спроби вилізла з машини, що досить сильно хитнулася при цьому. «Дістань ящик, друзяко!» Друзяка з обличчям непристосованим до мовлення покірно приніс із багажника булькаючий ящик. Наші відповіді «я не буду і щось не хочеться» ніяк не вплинули на подальші дії вчинки Джепса. Він і раніше мало звертав увагу на інших людей, а після відомих подій зовсім почав жити у світі картонних манекенів. Джебс, поділивши віскі між трьома склянками та столом, відразу підняв і випив спочатку свою. Потім, розігравши коротеньку сценку між двома, що залишились і штовхають одна одну склянками, випив їх по черзі, примовляючи скрипучими голосами. «Тільки після вас! Ну що ви, що ви!» стало відразу зрозуміло, що Джепсу стало в цілому значно гірше, а його параної набагато краще. Всі недовгі п'ять хвилин, поки Джепс розважав нас із Джимі демонстрацію можливостей свого робота-мавпи і ставив на скатертини плями та драматичну виставу про три склянки, Ельза з'єлен рвали на шматки рекорди з обіймання, цілування, а також швидкості та обсягу вимовлених звуків за секунду. Потім Єлен, як справжня господиня сьогоднішнього, та й всіх наступних днів запросила гостей пообідати. Джебс, стілець, сів. Ельза, велично відкинувши уявну фату, всадовила свої стегна на крісло. Чудовисько Франкенштейна гудком всередині своєї черепної коробки сповістив світ про те, що він не їстиме. Мабуть, йому просто раз на день вливають кастролю з супом в який-небудь отвір у спині. З водоспаду реплік, перериваним тільки сміхом Джепса, що скидала на нас Ельза, як пройшли їхні останні два місяці, зрозуміти було абсолютно неможливо. Тільки коли врешті-решт потоки її промови почали розділятися ложками з супом на якісь більш легкотравні шматки, вдалося зрозуміти, що завтра прибувають гості практично всі важливі шишки зі столиці – всі ті, хто взяв бойову участь у концесії. Далі мова ще сповільнилася, позначилися більш часті помахи ложки. І можна було вже з упевненістю сказати, що Ельза від усього в захваті. Від Джепса, від усього того, що було, коротше, від усього. Єдине тільки, чого вона не може зрозуміти і прийняти, навіщо він уперся в цю залізницю, якщо вивести все на вантажівках, було б набагато швидше і простіше. Слово «дешевше» чи «дорожче» Ельза, як безмірно забезпечена утриманка, дуже швидко відучилася вживати. Її клієнт, почувши кодове слово про дорогу, почав бити кулаком по столу і кричати щось про користь, пам'ять, дурість, нерозуміння, вузькість. Коротше, почав навмання діставати іменники зі свого словникового запасу та розкидати їх по столу. Дійшовши до слова Пляшка? Джепс трохи заспокоївся, а кіборг, що стояв за його спиною, дістав із шукляди та поставив на стіл продовження дня для свого шефа. Він став зовсім дивним, сказала дуже голосним шепотом Ельза і впритул зиркнула на Джепса. Для повноти дотримання таємниці, про кого вона говорить, залишалося тільки ткнути в нього пальцем або посвітити ліхтариком в обличчя. Через годину Джебс уже мирно спав у кутку тераси. Його падаван сидів поруч і розважав себе ловінням мух. Ельза і Єлен віддалилися в покою, обговорити коротенько свою спільну подальшу долю. Готовий посперечатися, що Ельза хотіла б внести деякі зміни в первісний контракт, але наскільки я міг дізнатися про Єлен, знає, такі штуки не проходять. Ми з Джимом сілися на іншому кінці тераси, подалі від перегару та хропіння. Джимі вивчав докладний атлас країни, а я з цікавістю спостерігав за поведінкою перехідної моделі від мавпи до людини, про яку бідолаха Дарвін твердив усе своє життя, яка сиділа просто перед нами та вчергове слухала, чи дзищить у неї кулак. «Ти ніби радий їм?» – почав я наступати в акуратному жіночому стилі. Джим не визначено знизав тим, чим він зазвичай там знизує, додавши найнедвозначнішу фразу на землі. «Та ні, напевно!» Як мене дратують такі відповіді, що одна кома могла б звести мене з глузду остаточно. Але взявши ручки від кріселу руки, я спокійно вів далі. «Ти бачив, вони приїхали як до себе додому». «Але для Ельзи це майже домівка, не забувай, вона прожила тут більше двох років». «Так, але тепер ти тут головний!» Брови, губи, руки. Атлас, зрозумівши, що йому не дадуть спокійно погортатися, лясну своїми половинками і влівся на стіл. «Я тут зовсім не головний!» Уже спокійніше сказав Джим. «І найменше хочу ним бути!» Я просто тут живу, і всі мають право тут жити і взагалі де завгодно. Я дуже негативно ставлюся до приватної власності, але дуже педантично до приватного життя. Атлас перестав сердитись і, вигадавши момент, знову струбнув Джиму на руки. Я витримав паузу і, дочекавшись, коли по сторінках знову зашорхотить пісок пустелі на МІП, запитав. Ти так скаженієш, бо твоє приватне життя від'їздить не сьогодні-завтра підносити цьому хлюсту віскі? Це її справа. Цього разу Джимі навіть не підвів голови. Складалося враження, що дані середньорічних опадів на сторінці 68 цікавили його більше, ніж те, що його перша жінка незабаром, як було передбачено людьми, що розбираються в житті, поїде звідси назавжди зі своїм призовим стопершим мужиком. Ну, її, значить, її. Я потягнувся і зрозумів, що тепер, принаймні, ми будемо з джимом у рівному становищі, і не варто мені істерити через усякі дурниці. Джепс забере свій мотлох, який мене більше не зводитиме з глузду, за одної єлен. Я переберуся до джима, листа відправлено, мішки закопано, та й не спекотно зовсім сьогодні.